Dumnezeu și om De Mihai Eminescu Cărții vechi, roase de moli Cu păreții afumați I-am deschis unsele pagini Cu a lor litere bătrâne, strâmbe Ca gândirea oarbă unor secole străine Triste, ca aerul bolnav De sub murii afundați dar pe pagina din urmă, între suri greoi, seci, te-am văzut născut în pai, fața mică și urâtă. Tu, Hristoasio, ieroglifă, stai cu fruntea amărâtă. tu, Mario, stai tăcută, țeapănă, cu ochii reci. Erau vremi când gravura grosolană ajuta numai al minții zbor. De foc cutezător, pe când mintea încă copilă, pe ochiul sânt și arzător, nu putea să-l înțeleagă, să-l imite în icoană. Însă sufletul cel vergin te gândea în noți senine, te vedea răzând prin lacrimi cu zâmbirea ta de înger. Lângă tine, îngenunchiată, muma ta stătea mire, Ridicând frumoasă, sântă, către cer a sale mâne. În pădurile antice ale Indiei cea mare, Printre care ca oaze sunt imperii fără fine, Regii duc în pace eternă a popoarilor destine.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 Arătând calea la a evului minune. Fiva va oare dezlegarea celora nedezlegate? Fiva visul omenirii grămădit într-o ființă? Fiva brațul care ștergea omenimii neputință? Ori izvorul cel de taină a luminii adevărate. Va putea să risipească cea neliniște eternă, cea durere ce-i născută din puterea mărginită și dorința fără de margini? Lăsați vorbă, va pripită. Mergeți, regi, spre închinare la născutul în tavernă. În tavernă, numilință, s-a născut dar adevărul și în fașe de înjosire E învășat eternul rege? Din durerea unui secol, Din martirul lumii-ntrege, Răsări ostea de pace, Luminând lumea și cerul. Sarci deaur și de smirnă, ei încarcă pe cămile și pornesc în caravană după steaua putitoare, ce în aerul cel umed pare o așchie din soare, lunecând pe bolt albastră lacul cușul eternei mile. Și atunci, inima creștină, ea vedea pustia întinsă și prin plutind ca umbre împărați din răsărit, umbre regii și tăcute, ce urmau astrul fericit. Strălucea pustia albă de-a raze ninsă, iar pe muntele cu dafin, cu dumbrave de măslin, povestind povești bătrâne, au văzut păstorii steaua cu zâmbirea ei ferice și cu razele de neauă, și-au urmat sfinții cale către staulul divin. Azi artistul te concepe ca pe un rege în tronul său, dar inima de deșartă, mâna fină, nu urmează. De-a veacului suflare a lui inimă e etrează Și în ochiul lui, cu minte, tu ești om, nu Dumnezeu. Azi gândirea se aprinde ca și focul cel de pai. Ieri ai fost credința simplă, însă sinceră adâncă. Împărat, fuși omenirii. Crezi tine, era stinka. Azi pe de arunca, aruncă, Oari în marmură de tai.